Оксані теж перев'язали руку, дали під язик таблетку, наказали спати. Ми заснули відразу, немов провалилися в безодню. Скільки проспали, не знаю. Проснувшись, я відчула, що зовсім розбита. Спробувала підвестися, а голова паморочилася. І ноги не слухалися. Оксана уже не спала. Я хотіла встати, але не змогла, мовила вона. Бачу, що тобі також не краще. Що вони з нами зробили? Ми вже знали від тюремних язнів, що пашиські лікарі беруть у радянських дітей кров, щоб рятувати своїх солдатів, поранених на фронті. Ми розуміли, що нас потім знищать, як тих дітей, з яких виточують усю кров. «Нам треба якось вибрати звідси!» «І негайно!» – прошепотіла Оксана. «Я чула, як лікар сказав, цих надовго не вистачить. Нехай трохи відійдуть. Тоді спробуємо взяти пункцію. Ти знаєш, що таке пункція?» «У нашого учня брали скрипта пункцію, коли він потрапив під машину. Мама розповідала мені, що таке роблять, коли хочуть визначити, чи є...» крововилив у мозок, а ще беруть пункцію для рятування хворих на білокрів'я. Оскільки ж ми під машину не потрапляли, то у нас збираються взяти пункцію, щоб урятувати когось із гітлерівців чи їхніх рідних. Два дні ми ретельно вивчали обстановку. Рано вранці, коли всі спали, Вдавши, що шукаємо туалет, з вікон у коридорі розглядали дворищі лікарні, підхід до прохідної. З другого крила лікарні видно було, що за нею дорога, а далі вже починався перелісок і поле. Отже, якби пощастило якось вийти з прохідної, то можна було б сховатися. Знайома нам санітарка сказала, що в обідню пору деякі сестри бігають обідати додому чи в кафе навпроти лікарні. Мені пощастило пробратися до прохідної і побачити, що сестер пропускають до лікарні за перепустками. Коли ж виходять з неї, ніхто перепусток не питає. А що сестер у лікарні багато, то усіх їх не може запам'ятати на прохідній. Скориставшися з того, що поруч в комірчині висіла одежа санітарок, ми задягнули на свої темні халати, їхні білі, підібравши зросту. В чиюсь сумочку прихопили старі платячка, що висіло в кладовій. Мабуть, то була одежа тих, хто працював другу зміну. Коридором пройшли аж до самого низу, тримаючи в руках швабру і відра. На щастя, Бахтер на прохідній лаявся з відвідувачами, не пускаючи їх до хворих в обідню перерву. Ми швидко прослизнули, удавши, що дуже поспішаємо в кафе. Боюся, що не встигнемо пообідати, сказала Оксана по німецькому. Опинившися за воїтьми, ми звернули наліво і пішли вздовж лікарняної огорожі. Потім шаснули в проволочок. Як на те, за паркану загавкав пес. І ми причаїлись, боячись, що з будинку не вийшов господар або не помітив нас хтось із лікарні. Пес замовк. У нас тремтіли руки й ноги. Ми боязко роздивлялися по боках. Пройшовши проволок, метнулися кущі. Тут уже можна було сховатися в гущавині. Знявши білі халати і тюремну одежу, Швиденько переодягнулися в чужі сукні. Вони виявилися задовгими на нас і довелося їх підв'язати. Тепер треба було перейти городи, асфальтовану дорогу, а далі поле. За ним виднівся лісок, в якому можна було сховатися. Із спогадів Марії відає. Найбільше вони боялися, щоб їх не побачили з вікон лікарні. Повзли городами, скрадалися між дерев. Треба було якнайшвидше дістатися дороги, виждати, коли не буде машин, а потім непомітно перебігти в жито. Ось вони уже біля дороги. За високих кущів бачать, як одна за одною пролітають машини. Хоч би не помітили, мучила думка як там, у лікарні, їх уже розшукують, і вони вийдуть на дорогу саме тоді, коли якась машина розшукуватиме їх. Марійка виглянула і, побачивши, що одна машина щойно проїхала, а друга ще далеченько скомандувала. «Побігли!» Сховалися в житті, заніміли. Чи помітив їх шофер машини, яка наближалася, чи зупинився? Здавалося, минула вічність. Гуркіт мотора віддаляється. Дівчатка полегшено зітхнули, поповзли житом подалі від лікарні. І все ж розуміли, що їх добре видно з вікон, що досить комусь виглянути, як за ними пошлють погоню. Нарешті заповзли у видаленок, перевели подих. Сонце палило нестерпно, хотілося пити, в роті пересохло. Але вони не ворушилися, аж доки сонце не сіло за небокрай. Як тільки стемніло, почали збиратися в дорогу. І Від осього пережитого леді волочили ноги. Добрили до Перелівська, виявилося, що це селище. Ні, краще йти полем, ніж потрапити між чужих їм людей. Вони не запаслися водою на дорогу, мали лише кілька сухарів, які їм дала руська санітарка. Спробували погристи, але проковтнути не змогли, бо в горлі пересохло від спраги. Брали околицею селища, сподіваючись натрапити на криницю чи ставок. На щастя, при в'їзді в село побачили копанку, якою користувалися, очевидно, для поливки городини. Пиле довго і жадібно. Втамувавши спрагу, побадьоршили і далі пішли швидше. Цієї ночі вони здолали декілька кілометрів ішли йшли мовчки, одна за одною, насторожено озираючись. Коли почало сіріти, натрапили на високу пшеницю, в якій можна було сховатися. Нічна прохолода Дещо заспокоїла їх, надала певності.